інформація за справою, що її передав мені Славко, була дуже цікавою. Сергієві Сергійовичу Якубовичу було 43 роки. Він був дипломованим лікарем-наркологом. За офіційною версією, Якубович тривалий час пропрацював у одному з провінційних наркодиспансерів, а два роки тому заснував власну справу в столиці.